פרק ג. <gimel> ויאמר אדוני אלי, עוד לך אהב אישה, אהובת רעה ומנאפת. כאהבת אדוני את בני ישראל, והם פונים אל אלוהים אחרים, ואוהבי עשישי ענבים. ואקריה לי בחמישה עשר כסף, וחומר שעורים, ולתך שעורים. ואומר אליה, ימים רבים תשבי לי,